‫טוב, אז פשוט כבר רציתי לספר לכם, ‫מה זה אני סיפרתי? ‫שדוד, רבי דוד ברייטקופ, אה, ‫הזמין אותי לסדרת שיחות ‫שתיקרא כשהבודה פוגש הרמב״ם, ‫או משהו דומה לזה, ‫והקלטנו היום את הפגישה הראשונה, ‫ו... ‫מחר אנחנו מקווים לקבל אותה ‫פחות או יותר ארוכה, ‫ואנחנו רוצים פידבק. ‫אבל, זאת אומרת, ‫מי שרוצה, יגיד אני, ‫יקבל את השיחה. ‫היא בסביבות, אני חושב, ‫35-40 דקות, ‫אבל מי שמבקש, ‫מתחייב להקשיב מההתחלה עד הסוף. ולתת לנו פידבק. ולא נסתפק בפידבק שאומר, אוי, היה נהדר, היה נחמד, היה זה. אולי אנחנו רוצים גם, בואו נגיד ככה, לפחות על כל שבח צריך גם לתת משהו שלילי, ולהיות ספציפיים. אז אני מקווה שלא הפחדתי אתכם, או יותר מדי, כי אני יודע שאת ה... ספר שהצעתי לכם אף אחד לא ביקש, כי אף אחד לא היה מוכן להתחייב לקרוא אותו, זה גם בסדר? מה? בספר המוקלט אני... אתה מתחייב אבל להקשיב? אנחנו מתחייבים בשלב נוסעים. מה? כשתהיו מוכנים. כשתהיו מוכנים אני אשלח לכם. בשלבות שלא שלחנו עוד בחודש. בסדר, מהחוץ, אני אין לי בעיה. בדיוק, או הספר מגיע דרך האינטרנט. אבל את השיעור אני מוכנה לפני, להתחייב. טוב, תכתבו לי, אני לא אוכל לזכור, תכתבו בקבוצה. אבל איזה סוג הערות אתה רוצה? תניח אני מרגישה שאני לא מספיק מומחית לא צריכה להיות מומחית, זה עניין של משעמם לא משעמם, ארוך מדי קצר מדי, חוזר לעצמו לא ברור. את צריכה להיות, הרי רוב האנשים שיקשיבו לזה, הם לא מהקבוצה. אני מקווה. אז אנחנו רוצים, בעצם להפך, הבעיה שלנו פה זה שאתם overqualified בעצם. איפה זה יתפרסם בעתיד? אי אפשר לדעת, you never know. למה אתם מתכוונים אני לא יודע. אני אז דוד הזמין אותי ואני הבאתי. עכשיו הוא העלה עוד איזה רעיון, לעשות את זה בבית אביחי, שעושים שם... אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אבל יש לו קשרים. זאת אומרת, מפה ועד להודעה חדשה, הוא מסוגל גם להגשים את זה. אז בכל אופן, כרגע אתם תוכלו... מה? בסנסקריט. ביידיש, סנסקריט מול יידיש, כן. אז אה, אה, אתם תוכלו להגיד שאתם הראשונים ששמעתם את, ה, את התוכנית הזאת, אבל אה, בסדר. אז אה, עם זה גמרנו. אה, למישהו יש שאלות? לשלוח לך בוואטסאפ של הקבוצה או בוואטסאפ האישי? של הקבוצה, לא אכפת לי. מי שיש לו את הזה שלי, <coughs> איך שאתם רוצים, <coughs> אני אקבל את זה בכל מקרה, אם אתם רוצים שכולם ידעו, אז בוואטסאפ של הקבוצה, אם אתם לא רוצים שכולם ידעו, אז בוואטסאפ הפרטי, הכל בסדר, ויהיה לכם שבוע שלם לשמוע ולהגיב. אז זה אחד. שאלתי אם יש שאלות, לא קיבלתי תשובה. למה <coughs> שבוע? כי אנחנו רוצים עד שהפעם הבאה, שיהיה לנו איזה פידבק. זה יהיה, כשמכינים את ההרצאה, עדיף על יום ראשון. בסדר, יהיה לנו המצליף. זה יהיה מחר, זה צריך להיות מחר כאילו מוכן למשלוח. אז ככה, אני... בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, הנושא השיחה בעצם היה הנושא המורבידי של מוות, ואני סיפרתי בכמה מילים את הסיפור של תכנתן. אני חושב שסיפרת על ה-PSA שלך. זה גם כן. זה אנחנו זוכרים. וחשבתי שעשיתי קצת עוול לתכנתן, כי הוא מדבר הרבה יותר יפה ממה שאני דיברתי. בהזדמנות, אם אתם רוצים, אני אפילו אשלח לכם את זה בצרפתית או באנגלית, <laughs> אבל אני אקרא לכם עכשיו את הסיפור כמו שהוא כתוב. ואם okay, אני אנחנו לא... אנחנו ממשיכים היום בפרק הזה? אנחנו בזה מסיימים את המוות, כאילו. מסיימים. כן. <laughs> <laughs> תודה לאל, <laughs> <אליי. laughs> בינתיים. כן. אז אני, זה נקרא העלה והחיים. אין הפתעות, כי כבר סיפרתי את הסיפור, אבל הוא יפה. יום סתיו אחד בפארק, הייתי שקוע בהתבוננות בעלה קטן מאוד, אבל יפהפה, שצורתו צורת לב. הוא היה בצבע כמעט אדום, יפה. ובקושי היה מחובר לענף, מוכן כבר לנשור. הרבה זמן ביליתי איתו, והרבה שאלות שאלתי אותו. <coughs> גיליתי שהעלה הוא האימא של העץ. אנחנו רגילים לחשוב על העץ כאימא, ועל העלים כילדים. אבל כשאיבדתי היטב ראיתי שהעלה הוא גם האימא של העץ. השורשים יונקים מוהל, ובו יש רק מים ומינרלים שלא מספיקים להזנה של העץ. לכן מעביר העץ לעלים את המוהל, העלים מסננים את המוהל הגס למעודן, ובעזרת השמש והאוויר הם מחזירים אותו כדי להזין את העץ. לכן גם העלים משמשים כאם לעץ, וכיוון שהעלה מחובר לעץ בענף, קל להבחין ביחסי הגומלים שביניהם. דרך אגב, זה כשהוא מדבר בפרק על מה אה, שהוא קורא interbeing, שלוביות, התלות ההדדית בין כל הדברים בעולם. לנו כבר אין ענף שמחבר אותנו אל אימא. אבל כשהיינו ברחם חיבר בינינו ענף ארוך מאוד, חבל הטבור. דרכו קיבלנו את החמצן וההאזנה שלהם היינו זקוקים. למרבה הצער, ביום שבו אנו מח... שאותו אנחנו מכנים יום הולדתנו נותק החבל, ובנו נולדה האשליה שאנחנו בלתי תלויים. זו טעות, אנחנו תלויים באימנו למשך זמן ארוך מאוד. ומלבדה יש לנו עוד כמה אימהות. האדמה היא אחת מהן. אנחנו מחוברים לאמא האדמה שלנו בחיבורים וענפים רבים. ויש גם ענף שמחבר אותנו עם הענן. אם אין ענן, אין לנו מים לשתות. אנחנו עשויים מ-90% מים לפחות. כשהחיבור בינינו ובין הענן הוא מאוד ממשי. וכך גם הוא עם הנהר, היער, חוטב העצים והעיקר. הוא מתייחס פה לסיפור, אתם זוכרים, של הדף הנייר שיש בתוכו ענן, ויש בתוכו עץ, ויש בתוכו חוטב עצים, ויש בתוכו עיקר. יש מאות אלפי ענפים שמחברים אותנו לכל מה שקיים ביקום, ובזכות זאת אנחנו קיימים. האם אתה רואה את החנבור ביני ובינך? אם אתה לא כאן, אני, גם אני אינני. זה ברור. אם אתה עדיין לא רואה זאת, העמק להביט, ואני בטוח שתבין. כמו שכבר אמרתי, זאת לא פילוסופיה. עליך להיווכח בכך באמת. שאלתי את העלה, אם עכשיו, כשבא הסתיו והעלים האחרים נושרים, הוא פוחד. העלה אמר לי, לא. במשך האביב והקיץ הייתי מלא חיים. עבדתי קשה ועזרתי להזין את העץ. והרבה ממני נמצא בעץ. אל תגיד שאני רק הצורה הזאת, משום שצורה של עלה היא רק חלק זעיר ממני. בעצם אני כל העץ. אני יודע שאני כבר קיים בתוך העץ, וגם כשאחזור לאדמה אמשיך להזין את העץ. לכן אני לא דואג. כשארפה מענף זה וארחף מטה אל האדמה, אנופף בידי אל העץ ואומר, נתראה שוב בקרוב מאוד. פתאום ראיתי חוכמה הדומה מאוד בטיבה לחוכמה המצויה בסוטרת הלב. זה בתוך ספר שמדבר על סוטרת הלב. אתה צריך לראות את החיים. אל תגיד החיים של העלה, אלא החיים בתוך העלה והחיים בתוך העץ. החיים שלי הם חיים ותו לא. ותוכל למצוא אותם גם בעץ וגם בי. אתם מבינים מה הוא אומר? אין החיים שלי, יש החיים שהם בתוכי. אני חלק מהחיים בעצם. זה לא שיש אני ולי יש חיים. יש חיים או קיום ואני חלק ממנו. באותו יום נשבה רוח, ולאחר זמן מה ראיתי את העלה עוזב את הנף, ושט לו אל האדמה במחול עליז, מכיוון שבזמן שנשר מטה הוא כבר ראה את עצמו שם בתוך העץ. התמלאתי שמחה וידעתי שעלינו ללמוד הרבה מהעלה שלא ידע פחד. הוא ידע שדבר לא נולד ודבר אינו מת. הענן בשמיים גם הוא לא פוחד. כשתגיע השעה, הוא יהיה לגשם. זה נחמד להפוך לגשם, ליפול מטה בשיר ולהפוך לחלק מן ההר המיסיסיפי או המזונס או המקונג או הירקון, או להשקות ירקות ואחר כך להפוך לחלק מבן אדם. זאת הרפתקה מלהיבה מאוד. הענן יודע שאם יפול ארצה, יוכל להפוך לחלק מהאוקיינוס. ולכן, הוא לא פוחד. רק בני אדם פוחדים. לגל באוקיינוס יש התחלה ויש סוף. יש לידה ויש מוות. אולם, אבל, אבל לא קיטשוורא, מסביר לנו שהגל הוא ריק. הגל מלא מים, אבל הוא ריק מעצמיות נפרדת. הגל הוא צורה שקיומה אפשרי בזכות קיום המים והרוח. אם הוא רואה רק את צורתו על תחילתה וסופה, קם בו פחד מלידה וממוות, אבל אם יבין שבעצם הוא מים, יזהה את עצמו עם המים, ואז ישתחרר מלידה ומוות. כל גל נולד ועתיד הוא למות, אבל המים חופשיים מלידה וממוות. כשהייתי ילד, נהגתי לשחק בקליידוסקופ. לקחתי לי צינור וכמה חתיכות זכוכית, סובבתי אותו קצת וראיתי מראות נפלאים. עם כל תנועה קלה של אצבעותיי, היה מראה אחד נגוז ואחר מופיע. כשנעלם, המראה הראשון, לא בכיתי, כי ידעתי שדבר לא אבד. אחריו תמיד הגיע מראה יפהפה נוסף. עם התעגל, שהבין, והיה אחד עם המים, מביט בעולם כפי שמים מביטים, אז אינך פוחד להתרומם ולהתנפץ, להתרומם ולהתנפץ. אל תסתפק בהשערות ואל תסמוך על דבריי. עליך להיכנס ולנסות בעצמך להיות אחד עם הכל. וזאת ניתן להציג דרך מדיטציה, לא רק בעולם המדיטציה, אלא גם בחיי היום -יום. כשאתה מכין ארוחה, מנקה את הבית, יוצא לטיול, אתה יכול להתבונן בדברים ולחפש את טבעם הריק. ריקות היא מילה אופטימית, היא בכלל לא פסימית. זה עכשיו ציטטה מסוטרת הלב. כשהתעמק בהבנה המושלמת, ראה אבל לו כי תשברה את טבע הריקות, ואז התעלה באחת מעבר לכל פחד וכאב. ראיתי אנשים שמתו בשלווה רבה מחייכים בגלל שראו כי לידה ומוות הם רק גלים על פני האוקיינוס, רק מראה בקליידוסקופ. זהו, זה סוף הסיפור. זה מזכיר לי בדיחה של נזיר בודיסטי שהגיע בניו יורק לדוכן הקניקיות ואמר לבעל הדוכן בא לדוכן, שאל אותו, מה אתה רוצה? אתה רוצה קטשופ? כרוב חמוץ או מלאפון חמוץ? אז הוא אמר לו, make me one with everything. אז למישהו יש שאלות על הסיפור? תובנות? לא? אני יכולה להגיד משהו שהייתי חולה ובאמת הייתי בכמותרפיה פסיכית אז מישהו נתן לי את השם uh, של תכנת כן. אני, uh, 19 שנה. כן. ואני לא זוכרת כבר בדיוק את הכל אבל אני זוכרת שהייתי ממש אופטימית כשהייתי <laughs> קוראת את הדברים. <laughs> זה ניסה כן. לי טוב על ה... כן, לשמוע כן, לשמוע אותו זה <laughs> פשוט טוב. עושה <laughs> טוב. טוב. יש <laughs> לו מבטא <מפתע laughs> פשוט מדהים הוא וייטנאמי שקודם למד צרפתית בעצם, הוא ידע צרפתית ואחר כך הוא למד אנגלית, אבל יש לו מבטא כזה... וגם הוא פרצוף שלו. הוא מתוק. כן, כן, כן. ושם זה משהו פרצוף, זה עושר מלא כזה. כן, כן. היה לו סטרוק, דרך אגב, עכשיו הוא גר בתאילנד. אה, באמת? הוא כבר לא בצרפת? הוא לא בצרפת, כי המזג האוויר שם הוא לא ממש משהו רגיל, אז לקחו אותו לתאילנד, הוא גר שם, הוא חי, הוא מבסוט. כן, כן, מאוד רציני, הוא והוא חזר כמה שנים כן, כן, הוא חזר להכרה, הוא מדבר, אבל... הוא לא במצב פנטסטי, אבל בסדר, פה הוא מדבר עוד קצת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה פרק מתוך ספר שלמדנו איתו, אותו מי שזוכר. אני לא זוכר קוראים לו, אבל זה בקיצור, זה פרק אחד מתוך הספר של טיח נתן על סוטרת הלב, הארט סוטר. ספר על סוטרת הלב? כן, כן, של טיח נתן. נדמה לי שזה נקרא The heart of understanding או משהו כזה, אבל יש אותו גם בעברית. ואני חושב שהתרגום הוא שלי, אני לא בטוח, אבל... וכשהוא אומר פה, לקראת הסוף, מה הוא אומר? כן, לא לפני זה הוא אמר, כי אחד הפסוקים המפורסמים שם זה form is emptiness and emptiness is form. אז פה הוא גם כן מדבר על זה, ובהזדמנות, אם תרצו... נדבר על זה, ועכשיו נועם עושה לכולם דש, הוא בפריז, או, יכול לפגוש את, כן, אז עכשיו נמשיך, והפרק הבא, לא יודע, אני סימנתי פה, אני פשוט עובר לפי הסימנים שלי, וגם אמרתי, אם מישהו אחר, רוצה לקרוא את הספר או קרא את הספר ויש לו שאלות אז הוא מוזמן השבוע אתם לא תקבלו את הספר כי אני לוקח אותו, מה? כן כן זה, אוקיי אז הפרק הוא על מדיטציה ואני אקרא פה איזה קטע הוא פרסם יותר מ-100 ספרים. מה? הוא פרסם יותר מ-100 ספרים. מי? אה, בסדר, כן. כי כותבים, אה, הוא גם כתב שירה, הוא גם כותב סיפורים. הוא גם כתב ספר נורא יפה, שנקרא משהו כמו The White Cloud, שזה הסיפור של הבודה, אבל בלשון שלו, כאילו, הכל אצלו נשמע אחרת. וחוץ מזה אני יכול לגלות לכם כאילו בסוד שזה קצת לא חוכמה כי זה כמו אושו, זאת אומרת הוא מדבר, מקליטים ומתמללים את זה, זה נהיה ספר, כי הוא יודע לדבר <אח> אז זה לא הכל ספרים שהוא כאילו ישב וחיבר ספר סביב נושא או משהו כזה, אבל יש לו, יש לו ספרים ממש תענוג <אח> וחלק מהם גם <אח> <אח> מתורגם לעברית <אח> איך? לימודים על אהבה, כתוב, אה, כן, אחותי גם תביא מה שקשור לדבר. אז אני קורא משהו, תעשו reset כי זה ממש לא קשור, ייתכן כי סוד השחרור האמיתי טמון ביכולת, זה כותב דרך אגב המחבר הספר, זאת אומרת, זה לא עד הלמר. כן. טמון ביכולת להעריך את המרחק הקצר בין גירוי לתגובה. מובן לכולם? סליחה, סליחה. סוד השחרור האמיתי. טמון ביכולת להעריך את המרחק הקצר בין גירוי לתגובה. מקווה שזה ברור לכולם. דומה שמדיטציה מאריכה את פסק הזמן הזה ומסייעת להגדיל את יכולתנו לבחור תגובה. למה? כי אם אני לא מגיב מיד, אז בעצם אני פותח איזשהו חופש, איזשהו מרווח, ובמרווח הזה אני לא חייב לפעול באופן אוטומטי, אלא אני פותח לעצמי עוד דרגת חופש להגיב לא באופן אוטומטי. לדוגמה, האם אנחנו יכולים להעריך את ההפסקה הרגעית בין המילים הרגוזות של בן בת זוגנו לבין תגובתנו הכעוסה או הנעלבת? האם אנו מסוגלים להחליף ערוץ במערכת השידורים התודעתית מהתמרמרות צדקנית, איך הוא או היא מעז או מעיזה לדבר עליי ככה, להבנה חומלת? הוא, היא כנראה עייף או עייפה מאוד. לעולם לא אשכח, או זה ספאר, בסדר, זה סיפור ארוך אבל דווקא מעניין, לא אקסימנתי אותו אבל אני אקרא לכם, לעולם לא אשכח כיצד ארכיבישוף נקט בדיוק בגישה זו השתהות כדי לבחור תגובה במהלך עימות נוקב שהיה לי איתו לפני שנים, כמה זה, עיתונאי היה יום, כן, עכשיו אני אקרא סיפור, אני אקרא אותו מהר סיימנו שני ימים מלאים ומתישים של רעיונות, שערכנו בתקווה ליצור פרויקט מורשת סביב עבודתו בוועדה לאמת ופיוס בדרום אפריקה. מאחורינו היו שעות רבות של דיאלוג שתועד בידי צוות צילום, ועייפות מקרא בארכיבישוף שהיה גם למען האמת קצת עצבני. לא היה קל לנסות להסביר בשיטתיות את התהליך של אמת, מכילה ופיוס שנקט ביעילות, אך לעיתים קרובות באופן אינסטינקטיבי למען ריפוי ארצו. ברגע מתוח במיוחד בשיחה שאלתי אותו לגבי החלטתו לחזור מאנגליה לדרום אפריקה, צד שהיה בעל השלכות עמוקות על התנועה למאבק באפרטהייד ולשחרור ארצו, אך היה גם בעל השלכות כואבות על אשתו לאה ועל ילדיהם. לא זו בלבד שעזבו מדינה שבה היו אזרחים חופשיים ושווי זכויות כדי לחזור לחברה מדכאת וגזענית, הם גם בחרו להפריד את משפחתם. ממשלת האפרטהייד יצרה, יצרה מערכת חיוך חינוך בנטו בשביל השחורים ושאר הלא לבנים שכל יהודה היה להכשיר את תלמידיה למקצועות של עבודת כפיים. זה היה צעד שהתכוון לשעבד נפשית דורות של תלמידים. הדבר היה לחלוטין לא מקובל על ארכיב פישוף ואשתו שידעו כי ייאלצו לשלוח את ילדיהם לפנימייה בשוויץ. בגלל החזרה שלו לדרום אפריקה של האפרטהיין. זה היה אחד הרגעים הקשים ביותר בנישואיהם שכמעט שבר אותם. ההחלטה גרמה ללאה כאב עצום. בעקבות דבריו שרק מעט מחלוקות בחיי נישואים הוכחו כמוצדקות לאור ההיסטוריה, שאלתי את ארכיבישוף אם התנצל אי פעם בפני לאה על הכאב שהחלטתו גרמה לה. הוא הגן על החלטתו בטיעונים של, של צדקת המטרה, והוא אולי גם צד במה שראה כזכאות או זכות נתונה מראש של אדם בן דורו. לחצתי עליו חזק בשאלה למה לא התנצל בפני לאה על הסבל שגרם לה, גם אם החלטתו הייתה מוצדקת. בעוד התקפתי המילולית מתחזקת ומתחדד... ומתחדדת, ראיתי אותו משיג את ראשו לאחור, אולי במידה של התגוננות. במצב כזה רובנו היינו מתווכחים יותר בלהט או תוקפים חזרה. אבל באותו שבריר שנייה של הפסקה, יכולתי כמעט לראות את ארכיבישוף מארגן מחש... מחדש את מחשבותיו, שוקל את האפשרויות שבפניו ובוחר בת... בתשובה שקולה ומקרבת בתקום... במקום בתקובה מיידית בתוכה. זו הייתה אחת הדוגמאות המאלפות ליתרונות שמעניקים חיים המבוצצים על תפילה ומדיטציה. העצירה הזאת, החופש להשיב במקום להגיב, מה שאנחנו קראנו to response and not to react. כעבור שבועות אחדים הוא כתב לי ששוחח עם לאה על החוויה והתנצל בפניה. היא אמרה שסלחה לו זמן רב קודם לכן. נישואים, אפילו הטובים שבהם, ואלה אולי במיוחד, הם תהליך מתמשך של מכילה וסליחה שמבוטאת במילים שנאמרות ולא נאמרות. נכון. אז... אבל בעצם הוא כותב על עצמו, עיתונאי פה. או, oh, הוא רק היה... לא, הוא לא רק היה. זה בדיוק, הסיפור זה עליו, איך הוא הצליח להביא את החיבשוף, לעשות משהו שהוא לא עשה לפני כן, ולהתנצל בפני אשתו. הוא פתח לו את זה. כן, ככה. זכותו? זכותו? הוא עשה משהו מדברים על עצמם בסופו של דבר. אני כן שמעתי. זה נכון, אבל זה בסדר, זה חלק מהסיפור. זה ככה היה באמת. לא, הוא נותן דוגמה. בסדר, הוא מביא את כל זה כדוגמה. כן. ככה התחלת. הוא מביא את כל הסיפור הזה, הוא מביא כדוגמה. להפסקה רגע ותרובה לא מיידית. נכון. לא שלא. כן, אבל בסדר. Okay. הרגע, אבל גם הוא אבל שם. יכול היה, כי... אבל בין לשורה... לא, אבל התנחתי שיש שיח בין שניהם. אני לא, אני... שני. לא מסכימה. זה, זה גם וגם. אני חושבת שגם האדם נמרחב בשיח, שהוא נותן recognition <coughs> ליכולת שלך לעשות הפסקה ולעשות ריסקון ולא ריאלקט, הוא עוזר לך? <coughs> הוא ברור שכתב לו, אבל בסדר. שני אנשים בתוך הדבר הזה. בסדר. כאילו גם לא יש. טוב, בואו נמשיך. אנחנו, זה לא ממש ניתוח זקרותי של מה התכוון המשורר. אבל אם אחד לא, אני פשוט היה לי אתמול קטע בול הסיפור הזה. כן. הכל בגלל פסח. כן. בגלל ליל הסדר. כמו שמישהו כתב, פסח זה דוגמה מצוינת שמכות זה גם כן פתרון. אני לא חושב, אני התנדבתי שזה יהיה ובאמת בכיף ועשו קבוצת פרוצה. אז אני כתבתי בו-RotSap למישי מהאנשים, שהיא כאילו הייתה אמורה להיות. מתי מתאים לה שאני אתקשר בשביל שנתכנן? והיא אמרה לי, היא כתבה לי תוך חצי שנייה, אני לא מתכננת לפסח. אז לא הבנתי את הקטע, כי היא הייתה... היוזמת. לא היוזמת, אבל איכשהו לא משנה, אני הייתי בצד, אני לא רוצה לספר את כל הסיפור. ‫ואז אמרתי, טוב, הכי פשוט ‫זה שאני אתקשר אליה, ‫ואני אשאל אותה, מי הכתבת במקומה? ‫ואיך שהצטשנתי, ‫היא התחילה לצרוח עליי. ‫שזה היה צריך אצליו, ‫ומישהו עושה מניפולציה, ‫והתחילו להסביר לי ‫את כל המניפולציות בעולם. ‫אי <laughs> אפשר היה כבר ‫לדבר איתו תוכלן. <laughs> ‫ועוד בסוף מסתבר ‫שהיא הייתה בסופרמרקד. ‫זאת אומרת, זה לא שהיא הייתה בב... ‫היא פשוט קשויה, <laughs> היא, <פשוט>, היא, <laughs> היא צרכה. אז עכשיו היה סדר לא אצלי, כי אחרי זה לא אני ויתרתי, אבל כששיתפתי את זאת שעשתה את כל קורפיניה, היא אמרה, לא מוכנה שהתסבליות עליה ברץ. טוב, חבר'ה בואו לא ננתח. אתם זוכרים, ג'יפה זה האיש עם הדליל למה, המתורגמן של הדליל למה. אוקיי, okay, מדברים פה על... אה, אם לא תבינו את הקונטקסט אז תשאלו, כי אני לא זוכר בדיוק מה הקונטקסט. ג'ינפה הסביר כי בעוד שקשה מאוד לשנות רגשות, ד... די קל לשנות פרספקטיבה. אתם זוכרים שהדאללה למה דיבר בזמנו על הפרספקטיבה? שאם אתה מסתכל על הגלות של הטיבטים <מת> מפרספקטיבה צרה זה רק דבר רע? אם אתה מסתכל על זה מפרספקטיבה רחבה, יש בזה גם אה, דברים טובים, וזה אחת התרופות, נגיד התרופות הפשוטות, לא התרופות האמיתיות, אבל זה התרופות הפשוטות להפחית את הסבל. Okay. כי אתה יכול להסתכל על כל דבר מכל מיני פרספקטיבות, ואם אתה מרחיב מספיק את זאת אומרת, הדוגמה הכי פשוטה זה אנשים בגילנו, יכולים להגיד לפני 30 או 40 שנה היו דברים שחשבנו שהם ממש טרגדיה. ועכשיו אנחנו רואים שזו הייתה טרגדיה די קטנה. כי הדעות שלנו השתנו, כי עבר זמן, כי... אני זוכר למשל באופן אישי, שהייתי בטירונות ורצנו לא יודע כמה, זה היה הדבר שאני הכי שנאתי בצבא, לרוץ. גם לא בצבא, אבל בצבא הייתי מוכרח. ורצנו, והיה לי קשה, והיה לי קשה, והיה לי קשה, ואז פתאום אמרתי לעצמי, לפני חודש וחצי חשבתי שהדבר הכי גרוע בעולם זה מבחינת בגרות. <laughs> <laughs> אבל, אבל היה לי עוד שלב, ואני הבנתי גם שבעוד כמה שנים אני אזכר בזה, וזה ייראה לי כמו שעכשיו נראה לי הבגרות. לא, לא. זה היה כשבחינות סיום של שנה הייתה אוניברסיטה. זה היה <laughs> כזה. אז, אז <coughs> ג'ינפה הסביר כי בעוד שקשה מאוד לשנות רגשות, די קל לשנות פרספקטיבה. זה חלק מהתודעה שיש לנו עליו השפעה. כי על הרגשות יש לנו פחות השפעה. הדרך שבה אדם רואה את העולם, והמשמעות שהוא מעניק למה שהוא רואה, אלה הדברים שמשנים את הרגשתו. זה יכול להיות צעד ראשון במסע רוחני שיוביל לשלווה גדולה והולכת ולכך שברירת המחדל שלנו תהיה של שמחה רבה יותר. Mm. דלאי למה השתמש במונחים פרספקטיבה רחבה יותר ופרספקטיבה גדולה יותר? אלה דורשות לקחת צעד אחורה בתודעה כדי לראות את התמונה הגדולה יותר ולהתקדם אל מעבר למודעות העצמית ולעניין העצמי המוגבלים שלנו. כל מצב שאנחנו מתמודדים איתו בחיים הוא תוצאה של התלכדות מספר רב של גורמים. דלילה אמר עלינו לבחון כל מצב או בעיה מלפנים ומאחור משני הצדדים מלמעלה ומלמטה משש זוויות לפחות, כך מתאפשרת לנו בחינה מלאה ומקיפה יותר, הוליסטית של המציאות ואם ננהג כך, תהיה התגובה שלנו קונסטרוקטיבית יותר טוב. זה אותו פרק עם הניסויים של הראשון, או שזה כבר עברת כאילו בפרק אחר? לא, זה אותו פרק. לא, זה לא. לא, הפרק הקודם היה... אה, לא, זה פרק שנקרא פרספקטיבה. זה פלא. אה, ועכשיו יש פלא שנקרא, פרק שנקרא קבלה, המקום היחידי. שבו יכול להתחיל שינוי. קבלה, לפני זה יש איזשהו אה, אה, סיפור על הארכיבישוף ואיזשהו קטע מ... מ אה, מהמסטיקן, יש איזו מיסטיקנית אני חושב שהיא בריטית שקראו לה ג'וליאן מינוריץ', חייבת להיות בריטית בעצם, שהיא כתבה אותו ב-1373, אז זה כמובן קטע אה, אה, מאוד מאוד נוצרי, עכשיו הוא אומר קבלה בין שאנחנו מאמינים באלוהים ובין אם לא, מאפשרת לנו להתקדם אל העושר במלואו עכשיו טוב, אתם זוכרים, קבלה זה, א', זה אחת ההגדרות של אהבה, בעצם אהבה, הכוונה היא קבלה ללא תנאים. אז זה כמובן גם קבלה של אנשים, אבל זה גם קבלה של סיטואציה. אתם כמובן זוכרים, מה שאנחנו תמיד אומרים, שסבל זה הסיטואציה שבה אתה חושב שהמצב יכול לא או צריך להיות אחרת ממה שהוא. זאת אומרת, זה ההפך מקבלה. כי קבלה זה לא להגיד. אז קבלה, בין שאנו מאמינים באלוהים ובין שלאו, מאפשרת לנו להתקדם אל האושר במלואו. היא מאפשרת לנו להתמודד עם החיים על פי התנאים שלהם, במקום להתקומם כנגד העובדה שהחיים אינם כפי שהיינו רוצים שיהיו. מי אומר את זה? זה המספר? המספר, כן. היא מאפשרת לנו להימנע ממאבק בזרם החיים היום יומי. מה מאפשר לנו? חבלה. יש ספר של, תכף אני אזכר איך קוראים לה, אתם יודעים מי זה אה, אה, פריץ פרלס? בטח. אז הייתה לו תלמידה, שכחתי איך קוראים לה, אני בטח תכף ייזכר, שכתבה ספר, אחת התלמידות הראשונות שלו באמריקה, שכתבה ספר שנקרא Don't push the river, it flows by itself. <laughs> <laughs> אז זה הכוונה פה, שהוא אומר, <coughs> היא מאפשרת לנו להימנע ממאבק בזרם החיים היומיומי. עדאללה למה לנו, כי לחץ וחרדה נובעים מ... ממה? יודעים? סמדות. מציפיותינו איך החיים אמורים להיות. Okay. כשאנחנו מצליחים לקבל את החיים כפי שהם ולא כפי שאנחנו סבורים שעליהם להיות, אנחנו מסוגלים לעכל את המסע. נוכל לעבור ממסע רצוף מהמורות, בסוגריים דוקה, על כל הסבל, החרדות וחוסר הסיפוק שבו, למסע חלק, בסוגריים סוכה שמתנהל בקלות רבה יותר בנוחות ובשמחה ואתם זוכרים שדוקה מה המובן המילולי של דוקה מובן המילולי ממש של דוקה שהם משתמשים עד היום בעצם בהינדי זה המצב קשה קצת להגדיר את זה אבל יש כל מיני דוגמאות לזה אז אם הגלגל הוא לא יושב בדיוק על הציר שלו ובכל סיבוב הוא נותן חריקה קטנה, זה דוקה. זאת אומרת, עכשיו, שוב, צריך להבין, כאילו, דוקה, שהיא האמת הראשונה, חיים הם דוקה, זה לא אומר שכל דבר הוא טרג, שכל דבר שהוא דוקה זה טרגדיה, או שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו, או שזה סוף העולם, או משהו כזה, אלא זה מצב שבו אנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר. Uh, ו... mm, זהו. אז, גורמי סבל רבים בחיינו נובעים מהתגובה שאנחנו מגיבים לאנשים, למקומות, לחפצים ולנסיבות בחיינו במקום לקבל אותם. כשאנחנו מגיבים, ושוב, צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על תגובה שהיא לא תשובה. איך הוא אמר שמה? תשובה ולא... לא, לא, שמה הוא השתמש באיזה ניסוח אחר, לא משנה, אבל אתם מבינים. זה ריאקשן ולא רספונס, זאת אומרת, זה התגובה האוטומטית. כשאנחנו מגיבים, אנחנו נותרים נעולים בשיפוטיות וביקורת, בחרדה וייאוש, ואפילו בהכחשה ובהתמכרות. מי שתקוע בזה, אינו מסוגל לחוש עושר. קבלה היא החרב שחותכת ומסירה את כל ההתנגדויות הללו ומאפשרת לנו להירגע, לראות דברים בצלילות ולהגיב בצורה הולמת. חלק ניכר מהתרגול הבודיסטי מכוון אל פיתוח היכולת לראות את החיים לאשורם מעבר לכל הציפיות, ההשלכות והעיוותים שאנחנו מצמידים להם בדרך כלל. כמו שקרישנמורטי אמר, או שגולדה אמרה, אתם זוכרים, אנחנו תמיד אוהבים לצטט את זה, אין בעיה פלסטינית, יש פלסטינים, יש פלסטינים שיש להם בעיות. <laughs> <laughs> <laughs> אבל מה קרישנמורטי? קרישנמורטי אמר, בחיים אין בעיות. אנחנו יכולים ליצור בעיות, אבל הן לא בעיות מהחיים. כמו שהזוג הזה, זוג צעירים שפגענו אז בתיאור בהודו, שאני לא יודעת מה קשור. אבל תגידו לי, מה עושים אם יש לנו ילדים טרוריסטים? אז אמרתי להם, אין ילדים טרוריסטים, יש הורים שנותנים לילדים שלהם להיות טרוריסטים, אבל ילדים לא טרוריסטים. זה לא נכון. עכשיו, יש הרבה סיפורים בארץ, שאימא גילתה, שהבן שלה... נסע לטורקיה והוא בגלל שבילי. לא, לא בגלל שב. אומרים על בבית, הילדים שמתנהגים ליפה בבית. ילדים רעים. ילדים רעים. טירוש. אני זוכר שבכנרת, יש שם מגרש משחקים ליד חדר אוכל, כשהילדים משתללים, אז קראו לזה פתאחלנד. חלק ניכר מהתרגול הבודהיסטי, חלק ניכר מהתרגול הבודהיסטי מכוון אל פיתוח היכולת לראות את החיים לאשורם מעבר לכל הציפיות, ההשלכות והעיוותים שאנחנו מצמידים להם בדרך כלל. מדיטציה מסייעת לנו להשקיט מחשבות ותחושות משיחות דעת כדי שנוכל לקלוט את המציאות ולהגיב אליה במיומנות רבה יותר. היכולת להיות נוכחים בכל רגע היא לא פחות ולא יותר מהיכולת לקבל את הפגיעות, אי הנוחות והחרדות של חיי יום יום. זה כל מה שאנחנו צריכים. מתוך הבנה עמוקה יותר של המציאות, הסבירה דעליי למה, תוכלו להרחיק מעבר לחיצוניות ולהתייחס לעולם בצורה הרבה יותר הולמת, יעילה וריאליסטית. לעיתים קרובות אני מביא כדוגמה את הדרך שבו עלינו להתייחס אל שכנינו. שבאה עלינו. דמיינו שאתם גרים לצד שכן בעייתי. תוכלו לשפוט ולבקר אותו, תוכלו לחיות בחרדה מוגברת, מתמדת, להתייאש מהסיכוי שאי פעם תהיה לכם מערכת יחסים טובה איתו, תוכלו להתכחש לבעיה או להעמיד פנים שאין לכם מערכת יחסים בעייתית עם השכן. אף אחת מהדרכים האלה לא תועיל במיוחד. במקום זאת, תוכלו לקבל את העובדה שיש לכם מערכת יחסים בעייתית עם השכן ושאתם מעוניינים לשפר אותה. ייתכן שתצליחו וייתכן שלא, תוכלו רק לנסות. לא תוכלו לשלוט בשכן, אבל תוכלו לשלוט במידה מסוימת במחשבות וברגשות שלכם. במקום כעס, שנאה ופחד, תוכלו לפתח כלפיו רגשות חמלה, טוב לב וחמימות. מי שחושב שאי אפשר, לדעת עדאלי למה, טועה. עם הזמן, באלה טמון הסיכוי היחיד לשיפור מערכת היחסים. עם הזמן, אולי הוא יעשה פחות בעייתי, ואולי לא. על כך אין לכם שליטה, אבל בכל מקרה תהיה לכם שלוות נפש. תוכלו להיות שמחים ומאושרים, ואין שהשכן שלכם יהיה בעייתי פחות או שלא. כמו שאנחנו תמיד אומרים, הדרך לאושר ולשקט ולשלווה לא תלויה באנשים אחרים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לשנות את הגישה שלנו. לשנות אנשים אחרים זה הדרך הארוכה. אבל זה, יש פה איזה משהו שאני פעם לא אותו, לא בטקסט, בחיים. <laughs> <laughs> <laughs> איפה, זה ברור לי איפה זה יכול להביא שלוות נפש, אוקיי? אבל איפה זה הופך להיות ויתור. מה זה ויתור? על מה את מוותרת? איפה... על מה הוויתור? בוא ניקח שכן. בוא פה ניקח פה הסיפור הזה מאה בסדר. אוקיי? לנו לא היה, עדיין יש, פשוט לא בארץ, בבניין, שכן ממש כוחני ומאפיונר. כן. הוא התחיל לאיים על כל הזקנים. כן. ועד שלא החלטנו להילחם בו. כן. אז, אתה יודע, זה היה משהו מאוד מאיים. בסדר. ‫לאיים, זה לא בסדר. ‫אבל השאלה מתוך מה עשיתם את זה. ‫אם עשיתם את זה מתוך חמלה ‫על הזקנים... ‫-אה, אבל עליו. ועליו למה לא עליו? ‫למה את לא יכולה להיות חזקה ‫מתוך מחשבה שהוא סובל? ‫-לא יכולתי, לא למדתי את זה. ‫אה, לא, לא, בסדר, ‫אנחנו לא מדברים על המצב אז, נכון? ‫מדברים על למה. ‫ מתוך אימה. ‫אוקיי. אז הפעולה הזאת היא, היא לא הפעולה לא? הנכונה. בחד... אז היינו, זה הלכה, לא, בגלל שהבנתי לא, שזה לא, לא. שורה שאנחנו לא. חלשים נורא, לא. אז, זה שאת עושה את עצמך חזקה, זה לא מפריע לאף אחד. כן. את גם יכולה לעשות את עצמך כועסת אם זה עוזר, זה בסדר. השאלה אם את מרגישה חלשה, או שאת מרגישה כועסת. זאת השאלה, לא איך את מתנהגת. חיצונית. אם הדרך הנכונה זה לעשות אבו עלי, אז תעשייה אבו עלי, בסדר. לא, לא עשיתי אותי. מה שאני שואלת, איך אני יכולה בצורה מלאכותית להרגיש כלפיו חנונה? כי, כי, תגידי לי את לדעתך, למה הוא התנהג ככה? הוא סבל או לא סבל? לא. אל תגידי לא, עכשיו היא אומרת. היא מכירה אותו. היא גם מכירה, מכירה אותו? אותו, <מח> אותו והוא <מח> לא סבל, הוא חתיכת מניאק. ומזה שהוא, ומה זהו חתיכת מעניין? חתיכת מעניין, יש אנשים רעים בעולם. רגע, רגע, רגע, רגע. אבל בואי נשאל שאלה היפותטית, בסדר? אם היית נותנת לו לבחור להיות איש טוב שכולם השכנים אוהבים אותו, להיות איש רע שכולם שונאים אותו. אם הייתה לו בחירה. הוא בחר להיות, אני אגיד לך בדיוק, הוא בחר להיות איש רע, עשיר, הוא השתלט על אדמות שלו או שלו, וזו בחירה, הוא לא, הוא שם, זה לא עניין אותו שנאהב אותו, או שהסקלים נאהבו אותו, ממש לא מעניין אותו. רגע, רגע, רגע, אבל אני שואל שוב, okay. אתם אומרים שלא עניין אותו, השאלה אם הוא חשב על זה בכלל. אם הוא שקל את האפשרות. לא, הוא לא שקל. אוקיי, okay. אז עכשיו, אם הוא לא שקל, אז מה שהוא עשה... וכאילו היה דברים לא מודעים, הוא, הוא היה מודע לפעולות שלו, אבל לא למניעים ש... שלו. עכשיו, אם תחשבו על זה, ושוב, שאלתי אתכם, תענו לי, אם הוא לא שקל, אז הוא לא שקל, אבל אם הוא יכול היה לשקול, האם לדעתכם הוא היה מנסה, נגיד, לעשות את מה שהוא רצה לעשות בדרכי נועם, או באלימות? אלימות. <עד> וזה למה? אני לא מכיר אותו, אני יודע שאתה לא מכיר אותו. אתה מכיר את הייפקס. כי לשיטתו רק זה, רק החמישים. לא, הם לא אמרו את זה מה שגיברו מוציר, הסבירו לו, ואל תביא את השודד ים של תכנתם, אני לא אביא לך אותו. הוא פשוט... הוא מצליח גם. מה? בחר, וכך טוב לו. בסדר. מאוד טוב לו. אז מה, אבל... הוא ממש טוב זה... לו, לא באמת, ממש טוב לו. והנימוק שאימא שלו אהבה אותו, אין לו לא שום בעיה. אימא שלו שנאה אותו גם <laughs> כן. <laughs> <בין> שיתקול... <laughs> <מ> <laughs> מאיפה את יודעת שאין לו שום בעיה? <laughs> לא, בעניין הזה, מה של ההתנהגות. <laughs> לא, לא, אבל מאיפה אתם יודעים כל כך טוב? ואתם את, את, יודעים באמת? או שאתם משליחים? אתה רואה אם בן אדם הוא אמביוולנטי, או אם הוא טיפה מתלבט, או אם הוא פתאום מתנצל? יש לו יסודים כאלה? אין. אולי אתם לא רואים אותם. אולי איך שאתם מתנהגים זה גם מביא את זה. עכשיו... אפי, לא קצת מלאכותי? לגמרי, רגע, רגע. לא אמרתי שזה לא... ברור שאני אשנה גורו השטן פה, ברור. אבל זה נורא מלאכותי. גם אתה, חוץ מאשר הטיעון כרגע, לא באמת... לא לוקח בחשבון שיש אפשרות שהוא פשוט איש כוחני. לא, אני ו... לא לוקח בחשבון, אני לא חושב שיש דבר כזה. אתה לא? לא. ביבי לא אדם ש... ש... לא, ביבי סובל. היית... ב... לפי ביבי השאלה שובל. שלך, כן. הוא... אם הוא זה יכול זה. היה לבחור כן. ולהיות הדריי, כן. uh, כן. למה, אני יודע, אהוב, כן. ו... <laughs> או, <laughs> או <laughs> להשיג את כל הדברים שהוא משיג אותם, כן. כן. במניפולציות, ובזה, כן. ובכל כן. השקרים, אז אתה חושב שהוא היה בוחר להיות ו... אני בטוח. אני לא. אני בטוח, אני אגיד לך. מי מפריע לו? מה? מי מפריע לו? מי מפריע לו? הוא לא ישן בלילה. בפרנום הוא רואה שהוא מפריע. אבל רגע, רגע, רגע. לא, לא, מי הפריע לו לפני... מה? לא משנה. תראה, מי מפריע למנהיגים להיות נאורים, חכמים, מיטיבים, ואני לא יודע מה. חומלים ו... הבורות שלו, הדעות שיש לו. הוא לא בור. לא, רגע, רגע, רגע, אז עכשיו נגיד מה זה בורות בבודהיזם. מה זה בורות? בורות בבודהיזם זה דעות לא נכונות, זה לא חוסר דעות. זה דעות לא נכונות. עכשיו אני לא רוצה להתחיל להיכנס. מה שאתה חושב זה נכון ומה שאתה חושב זה לא נכון? עוד פעם? מה שאני חושב זה נכון ומה שאתה חושב זה דעה לא נכונה? אתה מביא הגדרה כזאת, מה? כזונה. ההגדרה הבסיסית בכלל זה שדעות זה בורות. כל דעה. רגע רגע, רגע, רגע, לא, לא, את לא, שואלת, את אבל לא אני... את את לא, ש... לא, לא, אני אגמור לא. לא. עם זה, אני אחזור זה לזה, זה אל תדאגו, יש את הכל, <laughs> המחסנית מלאה, והיא בפיפו. <laughs> כזה, <laughs> נכנס <laughs> אחרון, אני עונה ראשון וכולי. זה ליפו. אני לא רוצה... כן, נכון. רציתי רק לעשות רופא. ואת בקרת איכות, זה בסדר. אז אני לא רוצה להיכנס למה אבא שלו עשה לו, או מה אשתו עשתה לו, ממש לא, אבל אני חושב... אבל הוא לא עשה להם חזרה. לא. לא לאבא שלו. שאם הייתה בפניו האפשרות, בוא נגיד ככה, להשיג את אותם הדברים בנועם והייתה לו התובנה שהיא לא פשוטה לגבי פוליטיקאי שהוא יכול לעשות את זה ככה או ככה, אני חושב שהוא היה בוחר בזה. עכשיו שוב, למה? אני חושב, אני לא נכנסתי במקומו, אבל לפחות לי נראה מנקודת המבט שלי שהוא סובל. עכשיו אתם יכולים להגיד כולכם, לא, מה פתאום, הוא יושב שם וצוחק על כולנו, הוא נהנה מכל יום. אנחנו מקווים שהוא צוחק. <laughs> אבל אתה אבל... מבטל את העניין של בחירה חופשית, שכולנו... כן. אנ... כן. אנחנו לא בוחרים? לא. את הדרך שלנו? לא, לא. אנחנו... אם אתה רוצה, אנחנו נקדיש לזה שיעור שלם, כן? אבל כן. הבחירה בדיוק החופשית... שרגדת, בדיוק, בדיוק. הבחירה החופשית היא פיקציה. אז, אבל זה נורא, לא, לא הבנתי למה לא המשכנו את זה, כי זה, לי זה לא ברור. <ח> <ח> <אנ> כי אנחנו דיברנו על דברים אחרים, בסדר, אנחנו נחזור <גור> על זה <ח> אם <ח> תבקשו יפה. לא הייתה לנו בחירה בעניין <ח> <ח> הזה. לא הייתה לכם בחירה בעניין הזה. אבל בוא <אבל> <אבל <אבל> <אבל> נגיד, <אבל> אתה לא יכול לבוא לא לבודישטס ולא להינדים מבין, ולהגיד לו, תשמע, אבל יש בחירה חופשית. אני אענה על בחירה חופשית רק ממש בקצרה, ולילה תזכור לי את זה, ויום אחד אנחנו נגיד שאנחנו מדברים על זה, אנחנו נדבר על זה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב וטוב, שעושה לנו המון צרות. אני אספר לכם רק סיפור קטן, שהוא aside, אבל הוא מאוד רלוונטי. יש מישהו שקוראים לו אלן דה בוטון, שהוא סופר. רגע, אבל רק שפר... שאלה, איך אתה מחבר את זה לא, ל... לא, אני לא יכול. אני, אני, תני לי לגמור את הזה שלי, ואז תשאלי איך אני מחבר. לא, איך הגענו לבחינה חופשית? לא הבנתי. כי הוא אמר. לא, כי היא גל גל בנירה בנירה אני... ש... שביבי, לא מדברה מהבחור של ג'ולי. שביבי, יש לו חופשית. גם הבחור של ג'ולי. כן. יכול היה לעשות בחירה אחרת. ולהיות אהוב ול. ומתחשב. יש לו כסף, אז להפך, לתמוך בזקנים, כן, להיות נדיב, הוא יכול, זה בחירה טובה. אומר שאין תירה חופשית. אז אלפי אמשל, ואני... אז אני מספר סיפור, בסדר, זה זכותך וחובתך לעמוד על שלך. אין לו ברירה. אין לך ברירה. לי? כן, אין לך רצון חופשי. אז יש מישהו שנקרא אלן דה שהוא פסיכולו, קצת בגרוש אבל הוא, יופי גם לי, והספר שנקרא חרדת מעמד, לא זה נקרא סטטוס אנד זייטי, והוא מדבר שם על זה שבאנגליה לפני 200 שנה כל אחד ידע מה המקום שלו, הוא נולד לורד אז הוא לורד, והוא נולד משרת אז הוא משרת ואני זוכר שהיינו באנגליה ודיברתי פעם עם הקונדוקטור בתחנה של לואיס, ככה היינו קצת מיודדים, מיודדים, זאת אומרת הייתי אומר השלום כל פעם שהייתי בא, <coughs> ושאלתי אותו זה וזה, והוא אמר, תשמע, הבן שלי, הוא גם יהיה קונדוקטור, בגאווה, בגאווה גדולה, ואתי עבדה שם במפעל עצים, והפורמן במפעל עצים אמר, הבן שלי, יש מקום, עכשיו מה קרה? כן, אבא שלי עובד בנמל. אז, אז עכשיו, מה קרה? הגענו למאה העשרים, אנחנו כאילו ביטלנו את המעמדות, ועכשיו, עכשיו פעם, אם מישהו היה עני, הוא לא היה אשם. למה? כי הוא ככה נולד. לא היה לו את כל התנאים וזה. היום אנחנו במאה העשרים. היום אחד. יש שוויון. אחד. ואחת. אחד. היום יש שוויון. אם אתה עני, אתה אשם. למה? כי יש לך את כל האפשרויות ועדיין אתה אני, זה לא שנולדת להיות אני ונגזר עליך, אלא החברה שלנו הרי חופשית לגמרי, שוויונית לגמרי, ואם אתה לא מוצלח זה בגלל שאתה עצלן או משהו כזה, וזה כמובן לא נכון. ברור. אתם מסכימים איתי שזה לא נכון? ברור. ומה זה? זה בדיוק הרצון החופשי, זאת אומרת, המחשבה שיש לנו רצון חופשי גורמת לנו לויברציות יומם ולילה, כי באמת אין לנו רצון חופשי. עכשיו, אני מסייג את זה כמובן, ובכל אופן הרי אנחנו רוצים להתקדם לאושר, אז אנחנו כן צריכים לעשות משהו, אז בדבר אחד הבודהיסטים מוכנים להודות שיש רצון חופשי. במה? ביכולת להתבונן במה שאתה עושה. זהו. לא לשלוט במה שאתה עושה. היכולת או לא יכולת, או בדרך שמתבוננים. לא בדרך, אין דרך, להתבונן. אתה יכול לראות מה אתה עושה, או לא לראות. כן, זו הבחירה. אז מה זה אם אני מחליטה מחר או בוקר לירושלים? זה כן רצון חופשי או לא רצון חופשי? את רוצה שניכנס לבעיה עצמה? ספציפית? אני פשוט באמת לא מבינה מה זה רצון חופשי. זה לא רצון חופשי. מה זאת אומרת? למה החלטת לנסוע? כדי לפגוש מישהו. או, בדיוק. אז זה לא רצון חופשי. מה זאת אומרת? את צריכה לפגוש חושבת... אבל איך זה חולה? תחשבי טוב, תחשבי טוב. למה את רוצה לפגוש מישהו? כי את חושבת שזה יהיה נחמד, נכון. למה את חושבת שזה יהיה נחמד? כי כבר פעם היית איתה וזה נחמד. או כל פעם שאת באה לשם זה נחמד. כי את לא מכירה אותה, אז את חושבת... את חושבת שלראות דברים חדשים זה נחמד. כן. אז זאת אומרת, יש לך איזושהי דעה, והדעה הזאת היא באה לידי ביטוי בפעולה מסוימת. כן. אם לא הייתה לך הדעה הזאת, היא לא היית מחליטה, נכון? נכון. אז איפה הרצון החופשי? ואם היא מתלבטת, אם לנסוע או לא לנסוע? מה? אם היא לא... אם היא מתלבטת. בסוף היא תחליט, או שלא תחליט? היא תחליט, אבל, לה, אבל יש לה בחירה להחליט. אז זהו, לא זה או שאני או אומר ש... בדיוק, בגלל שיש תלות בבחירה? בוודאי, כי הבחירה שלה, למה בסוף, הבחירה זה רק דוחה את הבעיה. בסוף היא תחליט איכשהו, או שהיא לא תחליט. גם זה מושפע. גם זה מושפע, למה היא תחליט ככה ולא רק אחרת? היא תגיד כי בא לי. עכשיו, בדיוק כמו שפעם היו אומרים, הוא כזה וכזה, כי ככה זה, כי זה הגורל שלו. מה זה להגיד הגורל שלו? הגורל שלו זה להגיד, אנחנו לא מבינים מספיק מה קורה, אז אנחנו הרמנו ידיים. שפינוזה אומר, לכל פעולה יש סיבה. וכשאנחנו אומרים שאין סיבה לפעולה, זה פשוט התוצאה של זה שלא בדקנו מספיק מה הסיבות. עכשיו, שפינוזה דרך אגב, אתם יודעים שהוא היה נגד רצון חופשי, זאת אומרת, הוא מפורש דיבר על זה. והמושל הכי גדול שלו היה שכשאבל נופלת במורד ההר והיא קופצת לפה, קופצת לשם כי היא נתקלת בזה, נתקלת בזה, היא בטוחה שיש לה רצון חופשי. <laughs> אני קופצת לפה, <laughs> אני קופצת לשם. זה דוגמה של שפינוזה בתורת המידות. אם אנחנו מצליחים לבדוק את המניעים, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים שיש לזה סיבה. הטענה הבסיסית ביותר, אחת הטענות הבסיסיות ביותר של הבודהיזם זה שכל הדברים תלויים אחד בשני ושום דבר, שום דבר לא קורה מעצמו. זאת אומרת, אם העץ צומח זה בגלל שהייתה לו סיבה עיקרית וזה הזרע וסיבות נוספות כמו מים, חום וטמקה טובה. עכשיו אם אנחנו חושבים שהזרע הוא, יש לו רצון חופשי <laughs> ולכן הוא מחליט לגדול, זה רק בגלל שאנחנו לא מבינים את הסיבות, זה הכל. ואנחנו לא הרבה יותר מהזרע הזה, רק אנחנו יותר מסובכים. אבל באופן עקרוני, גם אנחנו פועלים בגלל נסיבות, תנאים ונסיבות, הם קצת מבדילים בין תנאים ונסיבות, אבל... יש תנאים ויש נסיבות והכל תלוי אחד בשני ומה שהוא דיבר קודם, טיח נתן, על זה שהעץ שה... תלוי, בע... אנחנו תלויים בענן והענן תלוי בעיקר וזה, זה השקפה מאוד מאוד בסיסית של הבודהיזם שנגזר ממנה באופן לוגי העניין ש... אין רצון חופשי. עכשיו, אני רוצה לסייג את זה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתיימר שיש רצון חופשי, וזה למה? כי אנחנו חייבים להגיד שבן אדם אחראי על שלו. אז זה הכל צפוי והרשות נתונה. כן. לך. כן. ממש כך. כן. אבל למה הם אומרים? למה הרשות נתונה? כי אם אנחנו נקבל, שוב, יש הבדל גדול בין ההתייחסות שלנו לדברים כאמת מוחלטת, ובין ההתייחסות של האיברים כאמת חברתית. חברתית חובה עלינו להגיד יש רצון חופשי. למה? כי אם אין לך רצון חופשי, אתה יכול לשרוף את המועדון ואתה לא אשם. אם יש לך רצון חופשי, שרפת את המועדון, לך לכלא. עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מצד אחד אומרים לאנשים וגם לילדים, אתם ישות עצמאית. ישות אוטונומית שיכולה להחליט מה לעשות ומה לא לעשות. אנחנו צריכים להמשיך להגיד את זה לילדים, ולהמשיך להגיד את זה לפושעים, ולהמשיך להגיד את זה לראשי הממשלה, ולהמשיך להגיד את זה לבעלי הבית האכזריים או לשכנים הרשעים שלנו. <אז מבחינה <אז מוחלטת, אבסולוטית, כשאני לא לוקח בחשבון את הנושא של אתיקה. אני לוקח בחשבון את האמת כאילו, האמת היא שאנחנו עושים דברים בגלל השפעות חיצוניות, כולם חיצוניות, זה יכול להיות אולי גנטיקה, אבל זה די, די זניח, זה מה שאנחנו חושבים שנכון, מה שאנחנו חושבים שכדאי, מה שאנחנו חושבים שזה, וכל הדברים האלה, כולם עד אחד, רכשנו מבחוץ. ולכן, זה קשור לקרמה גם? כן ולא. זאת אומרת, שאלה מה את קוראת קרמה. קרמה בעצם, המובן המדויק שלה זה פעולה. והמובן שלה הוא שאם אתה עושה פעולה אוטומטית, אז אתה נגזר עליך כמעט בפעם הרביעית שתעשה אותה פעולה, יהיה לך הרבה יותר קשה להשתחרר מהדפוס הזה. זה בעצם דפוס שאתה הולך ומקבע בעצמך. ואם אתה, לפני שאתה מבצע את הפעולה, אתה עומד רגע ואתה עושה אותה, או לא עושה אותה, מתוך בחירה חופשית, באותו רגע יפחתת קצת את הקארמה. עכשיו, שוב, מה נתון פה לבחירתנו? זה להסתכל. להסתכל. יכול להיות שהקארמה שלי, או הקונדישנינג שלי, הוא כל כך חזק, שלמרות שאני מסתכל, אני עדיין כפוי לעשות מה שעשיתי, אבל בזה שהסתכלתי יש לי יותר גדולה בפעם הבאה לעשות את זה יותר חלש, יותר לאט וגם לראות את זה יותר מהר. אבל אם אתה... בוא נגיד, ראשית כל גם בפילוסופיה המערבית הנושא הזה של רצון חופשי הוא מאוד מאוד פרובלמטי. מאוד פרובלמטי. אני רוצה לשאול משהו. אני מנגנת. אני מנגנת. אנשים אומרים, איזה יופי שאת מנגנת. זאת אומרת, זה לא אני לא, אני יש לצורך, זה בכלל לא משהו שאני בוחרת. בוחרת. כן. אז זה גם בעצם חדון על הדבר הזה. זה דוגמה, כן. כן. אבל שוב, אני רוצה להגיד, יש לנו בתרבות, לרצון חופשי יש יופי של יחסי ציבור, כן? זה מה זה? זה בלי רצון חופשי? מה זה? זה לא בסדר? לא, כי כל העולם המערבי מושתת על טיפול פסיכולוגי שהוא מאמין בשינוי של בני אדם. זאת אומרת, אם אתה מאמין בשינוי של בני אדם... אני מאמין אז אתה בוחר את השינוי, אתה בוחר לעשות שינוי. אבל אני מאוד מצמצם. אני אומר כמה דברים. דבר ראשון, השינוי היחידי או העיקרי שאנחנו יכולים לעשות, זה להתבונן במה שקורה לנו. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד לכם שבודה, באמת הראשונה שלו, אמר שהחיים הם סבל. עכשיו, אצל כולנו, וכבר דיברנו על נרשיה אפילו בפעם הקודמת, מה המניע לשינוי? הרי אם הכל בסדר, אז למה לשנות? נכון? נכון, אז לא בסדר. אז לא בסדר. זאת אומרת שהשינוי נבע מתוך זה שהיה לנו לא טוב. נכון. אז איפה הרצון החופשי? לשנות. לבחור, לשנות, ולא להישאר כמו החולרה הזה שלא רוצה להשתנות. סימן <laughs> שהוא עוד לא סובל מספיק, זה הכל. <laughs> <laughs> <laughs> לא, לא. אנחנו <laughs> לא, לא סובלים מספיק. זה <laughs> <laughs> <laughs> שינוי. <laughs> לא, לא, אבל הרצון לשינוי... שהבודהיזם בהחלט מאמין שבן אדם יכול לשנות את עצמו, זה כמעט אבן היסוד בזה, השאלה היא למה בן אדם רוצה לשנות את עצמו? כי הוא סובל. שהוא יכול לסבול פיזית, הוא יכול לסבול נפשית. אתה אמרת קודם, fake it and then make it, אמרת את זה לפני ארבע שנים. כן. אני, אין לי בעיה to fake כן, הבעיה זה to make it. קשה to make תדבר על אנשים כמו ביבי. כן. ובכוונה, אני לוקח קיצוני. קיצוני יותר, בהנחה שלפחות יש כאן איזה ליכודניק לטנטי אחד. כן. מספיק שיש פה יש עתיד אחד לטנטי. בדיוק. נו. אז השלושים הבאים? לא רוצה להשתנות בכלל. זה שאבא שלו היה מניאק. הוא היה ילד מוכה, ואני לא אריך הוא עשה. כן. אצלי מעניין. הוא לא רוצה להשתנות. נכון. הוא חושב שהוא ישתנה, הוא ימות מזה. נכון. אז הוא פוחד. בדעה שגויה, הוא שבין. הוא פוחד. אז מה עכשיו רגע, נכון שהוא פוחד? מאוד. נו, זה לא סמל? לפחות זה לא סמל? סמל נורא. אז מה, אני עליו? לא, לא, רגע, רגע. אני לא ארחמת זהו. ראשית כל, תרחמי על עצמך. דבר שני, תרחמי עליו. למה לא? אני לא מעוניין להם. אלוהים מרחמי על ידי הגן. אז תרחמי עליו. אתם שואלים אותי מה הדבר שיוריד לכם את הסבל, אם תרחמו עליו. אתם רוצים לסבול? תשנאו אותו. אתה מתנסה. בוודאי. אין לי שום ספק. נכון? אז אני לא רוצה להתנסה. זה, לא יודע, זה, את לא צריכה להתנסה. זה לא נתפס בעיניי. ש... זה לא נתפס, אוקיי? ש... כשאנחנו הולכים לפוליטיקה, זה מין משחק כזה. כן. אבל מה שלא נ... נתפס בעיניי, כן. זה... הרי תמיד שאנחנו יוצאים באיזושהי פעולה. כן. ש... כנגד איזושהי עוולה, או כנגד משהו שמישהו עושה. בעד משהו. בשביל לעזור למישהו. זה... כשאת עושה לסת... את העוולה, לך אמרת שאת עושה את זה בשביל לעזור למישהו? ברור כן. שאני עושה זה... לא זה... ברור. לא. השאלה מה המוטיבציה שלך. האם את רוצה לעזור למסכן, או שאת ובל... רוצה... זה ובל... שני צדדים של אותו מטבע? כן, זה שני צדדים. את אבל בל... אתה בל... יכול לבחור או... או... בצד, או... בצד... היא רוצה לעשות בעד הפליטים, היא רוצה להתקומם נגד הממשלה. אבל שאלה... נגד השאלה מה המוטיבציה שלה. האם המוטיבציה שלה זה שהיא רוצה לעזור לפליטים? לא, לא שהיא רוצה. או שהיא רוצה לתקוף את דרעי. לעזור היא, לפליטים. אם המוטיבציה שלה היא לעזור לפליטים, ולדעתה הדרך הכי הגיונית לעזור לפליטים זה לתקוף את דרעי, זה בסדר. עם זה אין לשום בודיסט שום בעיה. אבל אני לא מתעסקת ב, ש... בלמה דרעי נורא מסכן, ולמה הוא סובל שבגלל זה הוא רוצה לגרש את הפליטים. א', כדאי לך לעסוק בזה, כי יכול להיות שיהיה לך אז כלים יותר נבונים <דקפ birlikte> להת... להילחם <דקפ nice> איתו. ולא רק בגלל זה. כי תחשבי, למשל, בינינו, בינינו, למה הוא עושה את זה? לא בגלל שהוא רע. בואו לא נצא מתוך הנחה שזה בגלל שהוא רע. בניגוד לשכן של אחר. בואו נצא מתוך הנחה. הוא לא עושה את זה כי הוא רע. שיקול אינטרסנט. בדיוק, נכון. אז, די, לא אז זאת אומרת, זאת אומרת, שהוא, א', בדק את כל הזה, וראה איפה כדאי לחרחר, והוא החליט שזה פה. אז כבר אנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להגיד עליו, הוא רע, וזהו, ולכן הוא עושה את זה. זאת אומרת, כבר הגענו בכלל למקום אחר. זה אומר, זה לא נכון. לא, אתה, לא אתה נכון. עושה פה מניפולציה. נכון. עושה נכון. מניפולציה אני נכון. אגיד נכון. לך. הוא עושה את זה, עזוב רגע את השיקולים האלקטורליים, אני לא יכול להשתמש בפוליטיקה, אין שניים. עזוב דווקא את האלקטורלי ועזוב את זה. נגיד, אני מניח שהוא עושה זה, אתה יודע מה, אני אגיד משהו ש... כי הוא באמת חושב שזה נכון. הוא חושב שנכון לפנות, לנקות המדינה, להחזיר את ה... לא יודע מה, לא משנה מה, דרום תל אביב, כל הדברים. והוא ככה חושב, בסדר? זה אחרת מאיתנו. כן. אבל, וכדי אה, אה, לממש את זה, כי יש לו כוח ויש לו עוד כן. אר, אז הוא מוכן לדחות הצידה כל מיני שיקולים אוקיי. מוסריים שלנו הם נורא חשובים. כן. אבל לא זה שימוש... מה שהופך אותו להיות רע בעיניי. <אח> כי הוא, עכשיו, אבל מותר רגע... לי לחשוב שהוא... למה, למה הוא רע? מותר לי לחשוב... כי לא אכפת רע... לו, לא שבר... הוא שולח אנשים למעשה. כי בדרך בשביל הזאת. לממש איזה דבר אחד שחשוב לו, הוא דורך על דברים אחרים ש... חשובים, <חשובים> יותר חשובים מזה, בסדר? העניין המוסרי, העניין הזה, המחויבות, ה... לא משנה. אז בסדר, אז <עכשיו> יש פה... מ... אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע, אז יש פה את האמת שלו האמת שלי. כן. והאמת שלי יותר חשובה מהאמת שלו. כן. נכון? אז בוא נסתכל על זה. ראשית כל, מזווית המעשית, זה, אין לי שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אתה חושב שזה צריך... להגן על הפליטים, וזה... אני רוצה משל... להפגין נגדו נגד, משל... או ואני רוצה... תפגין, לא תפגין, תפגין בסדר, אני בעד. אבל, תעצור רגע, חוץ מזה, חוץ מזה שאתה... זאת אומרת, 24 שעות תפגין, 23 וחצי שעות תפגין, וחצי שעה תעמוד ותסתכל מה קורה פה. הוא חושב שהוא צודק. אני חושב שאני צודק. אני חושב שיש מוסר אוניברסלי. והוא חושב שיש מוסר ליהודים ומוסר לגויים. אוקיי? אז יש פה שתי אמיתות. אני בטוח שאני צודק, וכנראה שהוא בטוח שהוא צודק. אנחנו נמצאים תוך הנחה שהוא איש אמת, לא אופורטוניסטי. הוא אמר, הוא אמר. אני הייתי שמח להתעסק עם דרעי הנוכל, אבל הוא אמר שדרעי איש אמת. אז נגיד. כן. עכשיו, עכשיו... ברמה יותר גבוהה, עכשיו אנחנו מדברים ברמה המעשית בסדר גמור, יש לך את, את הדעות שלך, יש לך את, את, את, את העקרונות שלך, וברמה יותר גבוהה, האם אתה יכול לראות שאם הוא איש אמת, או נגיד שהוא מתנחל אמיתי, אז יש לו אמת, והוא עושה את זה בגלל שככה הוא חושב. ויכול להיות, יכול להיות שהוא טועה, אבל יכול להיות גם שאני טועה. יכול להיות. ואז, ואז הכל נהיה משהו אחר. זה לא צריך להפחית אפילו בפסיק את הפעילות שלך. למה? זה מחליש אותי. לא, זה לא צריך להחליש אותך. ואם זאת... אני אפקפק בחצי הדרך... או, או, אז זאת בורות. למה? זו, כי אתה לא מרשה לעצמך לפקפק בקצת הדרך. אבל אתה אומר, אם אני מביא בחשבון, אם אני בן אדם אה, אחראי, כן, מביא בחשבון שאולי אני טועה, כן, אז נכון. אני, זה עשוי להביא, עלול להביא אותי לפקפוק. נכון, נכון. נכון. תבדור כל הזמן נכון? החדש. נכון. כל הזמן תבדור את עצמך. אז יכול להיות, רגע, זאת אומרת, אתה אומר ככה, מכיוון שאני פוחד שהזעם שה... הה... הה... הה... שלי או האפקטיביות שלי תחלש, אז אני לא מוכן לבדוק את ההנחות היסוד שלי. נו. זהו, אין נו. אתה מבין מה אתה אומר פה? זאת אומרת, לי יש אמונה שאני צודק, ואני לא מוכן לבדוק אותה. זה זה, ההיגיון שלך נגמר פה. זהו, פה אני לא, אין, אין, לא יעזור לך בדין. אני לא מוכן לבדוק בכלל את הדבר הזה. זה לקרע אמונה, ואתה צריך להבין, למשל, שאם אתה נפגש במישהו שמאמין באלוהים, הוא אומר לך, לא יעזור לך בדין. אתה יכול להגיד לי את כל ההוכחות האלו, אני באלוהים מאמין, וזה, אתה תוכיח לי באופן הכי ברור שאין אלוהים, ולא יעזור לך, כי אני לא מוכן בכלל לקחת בחשבון את העמדה שלך. אז... זאת העמדה שלך באמת, שאתה לא רוחן. עכשיו, אני לא רוצה פה להתחיל לעשות באמת מניפולציות ולהתחיל להגיד לך <coughs> למה זה לא טוב שיהיה פה כל מיני שחורים שמסתובבים. <laughs> <laughs> <laughs> באופן עקרוני, אתה מבין מה, מה קורה פה? עכשיו, לדעתי, אם אתה תבין את זה, עדיין אתה יכול להגיד, תשמע, אני יודע שבגלל שחינכו אותי בצפון תל אביב או בכפר בילו, ואני אה, אה, פריבילגי, ואני חושב, חינכו אותי לזה שיש מוסר אוניברסלי, אני מאמין שלכל בני האדם יש זכות שווה לכל מיני דברים, ולכן אני נלחם. אבל אני צריך להבין שזה לא אלוהים אמר את זה, זה אמרו לי את זה, ואם הייתי נולד בצד השני של הכביש, במעברת שעריים, יכול להיות שהייתי אומר, אני תימני, אבל הם שחורים, אז תשלקו אותם מפה. יכול להיות, אלן רץ אומר שהשופט הטוב הוא השופט שיושב על כס, על כס המשפט, מסתכל למטה על הנאשם, ויש לו איזשהו זיק בעין שאומר, זה רק מקרה שאני פה והוא שם. זה יכול להיות בדיוק ההפך. ואם אתה לא מבין שזה יכול להיות ההפך, אז אתה בבעיה אמיתית. אם אתה חושב שאתה נולדת מראש, כמו שאמר בגין או ז'בוטינסקי, אלוהים לשלטון בחרתנו? או ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי. אז, אז אתה נמצא באיזשהו מקום שאני לא בטוח שאתה רוצה להיות בו. עכשיו, אני בכוונה לקחתי דבר שכולנו מסכימים עליו, ועדיין אנחנו צריכים לראות... עכשיו, אם אתה אומר לעצמך, את כן, אני, אני כבן אדם צריך לבחור בין כוחות החושך וכוחות השחור, בין כוחות החושך וכוחות האור. Members. אני בחרתי בכוחות האור, ואני אעשה כמיטב יכולתי כדי להביא את האור לאנשים. בסדר גמור. אבל תבין, תבין שלא באמת בחרת. שוב, אני חוזר לנושא של הרצון החופשי. אתה חושב שבאמת בחרת להיות ליברל ונאור? חונכתי. אני לא בטוח. אמרת, חונכתי... נכון, אוקיי. אז אם אתה מבין את זה... עכשיו שוב, אני אומר, ברמה המעשית... אני חונכתי בבית ליכודניקי. גם אני. בגיל מאוד צעיר, הייתי שמאלנית קיצונית. אבל זה לא קשור להגיד. אז אני אגיד לך בדיוק. לא, כי הוא אמר... אני אגיד לך בדיוק. בסדר, בסדר. אז אני הייתי בבית גם כן. אולי אבל נתרסת דווקא. בדיוק. לא, שמעתי. אבל אני רוצה להגיד לך שאני גדלתי בבית של... שדע, אמא בית"רית ואבא, בית ואבא ציונים כלליים. ואם הלכתי לנוער עובד. ולמה הלכתי לנוער עובד? עובד. דווקא. דווקא. ולמה הלכתי לקיבוץ? דווקא. כי אצל אבא שלי זה פשוט היה, לא יעלה על הדעת, שמישהו מהמשפחה שלנו ילך לקיבוץ. לא דבר, לא נשמע עד היום דבר כזה, שמישהו מהמשפחה שלנו ילך לקיבוץ. אז איך עכשיו, את יכולה להגיד, זה רצון חופשי. בקום. אבל זה לא רצון חופשי. זה בגלל הבית. זה בגלל הבית. בקום. אז בגלל הבית, זה יכול להיות שאני הולך עם הבית, או שזה יכול להיות שאני הולך נגד הבית. כמו שהיה עכשיו תוכנית בטלוויזיה על משפחות עשירות, היו כאלה שמכניחים את התאורים, ויש כאלה שאומרים, לא. אז שוב, אבל, אבל אתה צריך הרבה כנות עם עצמך, אתה צריך לראות באמת מה קרה, ואז אבל מה מפעיל אותך? אני חוזרת שני הצעדים. התשובה היא החמלה, כן, מה השאלה? רגע, רגע, אבל היא הייתה באמצע שאלה, אני הפרעתי לה. כן, מה השאלה? כן, אבל השאלה איך חמלה מפעילה אותך לפעולה. אז אני מראה לך. אם אני פועל מתוך חמלה... אם אני הייתי צריכה, לא, אני לא מנסה להתווכח, אני באמת שואלת עצמי, אם היה לי חמלה כלפי א', אז אני לא הייתי טובעת אותו. אם לא הייתי טובעת אותו, הוא לא היה מפסיק לעשות את מה שהוא עשה. לא באתי הרבה, סתיו, אין לי לא יצאת אוקיי? לא. לא להרביץ, הוא הרביץ. לא לא. עצם... אבל את יכולה שיהיה לכם לאללה ועדיין לטבור אותו, אם את חושבת שיש בו אי צדק. אז עשית את זה לדעתי, מהסיבות הלא נכונות, אבל היית יכולה לדעתי... חמלה, הייתי אומרת, רגע, שנייה, בוא נלך עם זה. חמלה זה לא רחמנות. אז הייתי אומרת, הייתי רואה שהוא עושה את זה כי הוא סובל נורא. כן. וכשהוא הולך לים בערב הוא מה סובל. כן, כן. ואז הייתי אומרת, יואו, שישתול פרחים בחלקה שהוא גנב. לא הייתי תובעת אותו עליו. למה לא? הייתי אפילו קונה לו שקרית. היית תובעת אותו דין שיפסיק את הספר. למה קבלה עליו? הם היו להם עסקנים. אז אני רק מוכרח לספר לך סיפור, אני לא זוכר שמעתי אותו ממש לפני שבוע, אה, כן, מי זה סיפר? אתה סיפרת על האיש הזה שהחליט שהוא עושה דבר טוב כל יום. איש אחד החליט שהוא עושה דבר טוב כל יום, ואז הדבר שהוא עשה ביום הרביעי... זה הוא החליט שהוא הולך לאישה אחת מבוגרת והוא רוצה לשתול בגינה פרחים, פרח, פרח נורא יפה. אייל אמר ניסה לקבל כן, כן, בדיוק. והוא דופק לה על הדלת ואומר, תשמעי, אני, אה, אני רוצה לשתול לך פרח בגינה. לא, סליחה, זה התחיל אחרת. כל אחד, הוא עושה כל יום דבר מטומטם, כאילו שנשמע מטומטם לגמרי, Out of the blue. להימנע מלו, לא להימנע מלו. אז הוא דופק לה בדלת ואומר, אני רוצה בגינה. אני אומרת לו, no way. אז הוא נורא, כיוון שהוא כבר לא היה ביום הראשון, הוא לא נורא נפגע, אלא הוא ככה חייך ושאל למה. אומרת לו, תשמע, אתה תשתול פה פרח ולי יש כלב. הכלב יוציא את הפרח. לעומת זאת, יש פה אישה אחת שאין לה כלב והיא נורא אוהבת פרחים, לך תשתול אצלה. זאת אומרת, התגובה שאנחנו מקבלים, שאלה איך אנחנו מפרשים אותה. עכשיו, מה הייתה השאלה? <laughs> איך זה יהיה הדעת, איך יכולה עם חמלה לטבול, לעשות כן, את הפעולה הנכונה? כן, נכון. כן, אפשר כן. עם חמלה. כן. אפשר עם חמלה מתוך הבנה שהוא עושה את זה כי זה המבנה שלו. את יכולה להגיד, את יכולה להגיד כאילו צינית ולהגיד אני חומלת עליו כל כך, שכשהוא יחטוף את הסטירה ממני או מבית המשפט, אולי הוא ישנה את דרכו, משהו כזה. אבל זה לא משנה, את לא צריכה לעשות את זה. זה נורא מתחסן. אבל אולי את בשיטה של, איפי, את יכולת תסבלי. כן, תעשי אותו דבר, אבל לא תסבלי. תעשי אותו דבר בדיוק. אני שוב, אני אומר, עכשיו, אתם חושבים שזה בלתי אפשרי. כי אנחנו רגילים שמה שמפעיל אותנו זה כעס, זה זעם. זה, זה, זה, זה, זה... זה אצלך. אצלי? זה באייפא, זה נכון מאוד. זה תמיד, זה פתאום אצלי. כן? אז, אז, תתעלמו, סליחה, תעשה ככה. עכשיו, שוב, אז, חוסך שבטו נכון. שוב, בסוגריים אני רוצה להגיד משהו, שאתם הבאתם פה דברים מאוד מאוד... רגשיים וחמורים כמו ביבי וכמו שכן הרשם. אז בואו רגע, לא, אני מדבר ברצינות, תעזבו את זה רגע. דברים יותר קטנים, שעדיין מעלים לכם את הסעיף, אבל לא, לא את סעיף 17, את סעיף ב... ב... 3. זאת אומרת, סתם מישהו שתדעת מה, שזרק משהו ברחוב. לא, זאת שוכן, זאת שוכן. מה, אבל שכן זה אתם יודעים. השכן הייתה, הייתה שכוניה בבניין. שהיא שי שיגעה, שיגעה את זאת שקרה על... ממולה, בגלל זה לא משנה מה, לא וה... והיא פשוט מכרה את הדירה. ואז זה עבר אה, אלייך. המוקד עבר אלייך. כן. ואני חשבתי שאני משתגעת. ואז אמרתי, רגע, תעצרי, היא חולת נפש. ואז כל פעם שהיא מה שהיא שיושה... אני מתקשרת לאימא שלה ואומרת לה, תשמעי, אני קרה כך וככה, אני חושבת שהיא פשוט במצב ממש לא בסדר. וזהו, וזה נגמר, עכשיו חברה שלי אפילו אמרת לי שאני נראית מצוין או משהו כזה. אבל אפי, אני רק אשאיר לי... רגע, אתי, רצית להגיד משהו? אני פשוט רצית להגיד קאפשן על רעה, על מישהו שהוא רע. אני כל יום שלישי מגיעה לפה מדרום תל אביב, ואני כבר איזה ארבע, חמש שנים עוזרת לילדים שלה, מבקשי מקלט. והדמות הרעה שלנו זה שפי פס שהיא מתעללת בילדים yes. ומאיימת על זה. עכשיו כשאני הולכת שם, יש לי עכשיו בזמן האחרון תרגיל, אני הולכת ברחובות כשאני חוזרת בעירי ואז המון אנשים בחוץ חוזרים מהעבודה, ילדים ו... ואני רואה את זה בעיניים שלה ושל האנשים שהולכים בעקבות שלה, התומכים שלה ואני מבינה שבעיניים שלהם זה נראה להם כאילו כבשו להם נכון. את השכונה שהייתה גם מטונפת ומגעילה קודם, נכון. אבל היא הייתה שלהם. היא עכשיו יותר נקייה. ועכשיו, יותר. לא, לא. לא חשוב, לא חשוב לא, נו, תפסיקו להתווכח אם היא יותר נקייה לא, עוד לא. תפסיקו, באמת. ואני מבינה את הרגשה הזאת, כאילו משכו להם את השטיח מתחת, לקחו להם. כן, אז, אז אני לא אפסיק לבוא, ואני לא אפסיק, בדיוק. אני אעשה הכל. בדיוק, וכשתהיה הפגנה ו... היא תעמוד נגדו, אבל זה לא קשור. אני אטפלת בהם, ו... אבל שפי פז, אני מבינה שזה מה שהיא מרגישה. זה מה שהיא מרגישה. ו? היא שובלת. היא סובלת, ללא ספק. אז הנחלים שרצים על הגבעות ואומרים שלנו, שלנו, ומתעללים בפלסטינים, הם סובלים? הם סובלים? לא, מה זה... סובלים בגלל שהם לא מבינים, הם חושבים שהפלסטינים איימים עליו בדיוק על קיום היהודי שלהם. והם בטוחים שבלי קיום יהודי אין עולם, אין חיים. אתי, אני שואלת... בסדר. להגיד שמישהו סובל, אתה יודע, יש לזה גם, זה נורא קל. לא תמיד. לא, שני, תמיד אפשר למצוא אם רוצים. נו, זה אבל... כבר מלאכותי, כמו שאמרת, פייק, פייק. אז השאלה שלי, מה בעצם יכול להניע אותך לפעולה? חמלה. חמלה. <laughs> וצריך להיות חזק בשביל זה, וזה בעיה. אבל אני מרגישה ש... בסדר, מה, אני לא הבטחתי פה של ורדים. ושוב אני אומר, את החמלה שלך, תפעילי על דברים קטנים בהתחלה. לא על הדבר שנראה לך הרי גורל. כי אם יש שם מעורבות אמוציונלית מאוד גדולה, את פשוט לא תצליחי. אז את תגידי, אי אפשר. זה הגדרה, כי אולי אתה בנאדם פחות אמוציונלי. אז גם אם היה לך כזה, אז לא היה לך אמוציונלי. אני רק שואלת... אני מרגישה שברגע שאני מפתחת חמלה כלפי מישהו, כן, ואני רואה את זה, באמת, מה שיגרתי אותך, <laughs> אבל... <laughs> אז אני ממש מאבדת לכוח להילחם עליו, ואז אני, אני מאפשרת להם לעשות דברים לפעמים שבעיניי הם נוראים, כי אני כל הזמן הרבה חמלה. אז אני אומר לך שוב, אז לדעתי בנושא הזה, אז את מפעילה את החמלה לא במקום הנכון, כי אם את עוד לא ב... יכולה באמת להכיל אותם, ואת לא צריכה להכיל אותם, את צריכה לבחור את, ה, את הקרבות שבהם את מוכנה להכיל חמלה במקום כעס בתבונה. זה, מה שאני אמרתי זה לא uh, uh, one size fits all ואני כל הזמן חוזר ואומר את זה, ואתם מביאים לי את היטלר ואת השואה ואת המתנחלים ואת השכן הרשע. ואת ביבי. ואת ביבי. אבל אני חושבת שאיזה יש שכן. זה דווקא משהו נורא פריוויאלי, בכוונה הייתי. לא, לא, אבל יש שכנים שהם קצת נודניקים. לגבי שכן שהוא קצת נודניק, את יכולה להפעיל את זה. את יכולה לכעוס עליו, או שאת יכולה להכיל אותו. אם הוא קצת נודניק, אם זה שכן שהוא... מכוחות הרשע. אם זה שכן שלא שילם שלוש שנים ועד בית. והוא טייקון. כן, אז תפעילי את זה למישהו שלא שילם שבוע. אל תפעילי את זה. אם זה מעורר בך רגשות מאוד גדול, מאוד סוערים, אז תעזבי את זה. יש לנו מספיק דברים. לא, אבל יש לך בעיה לקבוע אותו ולחמור עליו אני רוצה לספר משהו שהצפיח לי. כן, או סיפור הצלחה. success story. כן. אני לפני איזה שבועות מספר קיטרתי על פקידי רשות התעופה האזרחית זוכרים? אכזרית שעכשיו היה פקידי רשות התעופה גדלו מכם חמשי מיליארד דולר ותשע כאלה ועוד. לא שמנו לב. אני אסרוך לב, יש לנו מילים אחרים. לא שמנו לב. אחרי, אוקיי. ואז אתה נזפת בקשות ואמרת יש לו אמא שאוהבת אותו, בדקתי אם אמא שלו לא אוהבת אותו, היא גם... והתחלתי להפעיל עליו חמלה. כי הוא באמת מסכן, הוא דפוק. מה שהרתיח אותי שהוא העיר לי כשכתבתי תדריך כיתתי בטופס במקום תדריך עיוני ובגלל זה הוא פסל לי. משהו כמו חצי שנה עבודה והרבה כסף. וזיץ לי בצורה בלתי רגילה, מתוך חמלה טבעתי אותו עם עורך דין, מתוך חמלה הזמנתי אותו למסיבת הסולו של החניכים שהוא לא נתן להם, ואמרת, הוא את אלה ואלה ואלה, הם לא פה כי אתה לא נותן כזה, הם לא מקבלים. וזיץ לי. מה זה אומר מתוך חמלה? מה זה מזיץ לי? מתוך חמלה, אני מבין, מה זה מתגייס? אימא שלו לא אוהבת אותו. הוא יישאר? מה זה מילה הצליח? זה הצליח, כן, הוא יישאר. אבל זה כל החברים שלי, המייל האחרון שהוצאתי לו, ב-8 בבוקר, ב-8 הוא נתן אישור לכל השישה. זאת אומרת, זה אתיטיות, זה לא פעולה. את אותו דבר שעשיתי מתוך כעס, שהוא מוצדק דרך אגב, אני עדיין שאני צדקתי קודם. את מבינה שאם את לא מפעילה את הכעס, הכל נהיה יותר ברור? רוצה את השם שלו? הכל נהיה יותר שקט, יש לך הרבה יותר אנרגיה. עכשיו, אני יודע שזה קשה להאמין. לא הבנתי את הסיפור שלך. לא חשוב, אתה המסורת בסרסקייל. אתה המוסרסקייל, הבנת? חשבתי שאתה ציני עכשיו. לא, לא. לפה החמלה. כי הוא, הוא עשה את זה מתוך חמלה. הוא לא כעס, הוא הפסיק לכעוס. הוא לא כעס. הוא הבין ש... איפה החמלה? הוא מסכן או רע? בסדר, אבל... לא, לא עזרה לו החמלה. במה עזרה לא, עזרה, לא היא כי הוא הצליח לפעול שע... פה בצורה מאוד שקולה. כי כשאתה כועס אתה לא שקול. הוא אמר את אותו דבר בצורה אחרת. שלחתי את העורך דין שיעשה קונברטציה במקומי. כן? שיהיה מראי, אם לא יפסיקו את זה, האיש ימות מרוב תקשורת, או שמישהו יצא מפה. ובאמת זה מתוך החכמים. ואותו דבר, אני חושב שאתה איש הרשע של השכונה שלך, את תתבעי אותו מתוך... נכון. צריך להפסיק את זה. אבל מה זה אומר מתוך חמלה? שאתה תגידי, הוא חם על אז בואו אני אגיד לכם דבר, בואו אני אגיד לכם דבר שישמע לכם... זה היה בשלב הראשון, קח את זה מפה. אני אגיד לכם, כאילו, את הטכנולוגיה, היא כזאתי, כשאת עושה מדיטציה של חמלה, תחמלי עליו. בסדר? לא, יש לי בתור. מה? <laughs> <laughs> יש <laughs> לך <על> מישהו <laughs> קודם. <laughs> אז כשהוא יגיע, אז תחמלי עליו. עכשיו, במדיטציה... עכשיו, במדיטציה, זה לא צריך להפריע לך אחרי זה לעשות מה שצריך. <laughs> אבל תראי אם את יכולה. <laughs> אני לא מבינה את הפייק את הזה. כי <laughs> אני אומרת, אני לא מצליחה להבין מה זה אומר, כשאני שונאת מישהו, או כועסת עליו, מה זה אומר... לחמול עליו לעשות עליו מדיטציית... אה, תא... לא מאה אחוז, נכון. אם זה... את שונאת אותו, אז את לא יכולה לחמול עליו. לא, אבל לא. אם את לא שונאת אותו, אז את כן יכולה לחמול עליו. לא, עכשיו, רגע. משנה, רגע עכשיו, האם את יכולה במשך דקות ספורות ביום להשעות את השנאה אליו? כי... את חושבת, בואי נגיד בצורה לגמרי אגואיסטית שלך זה יעזור. נגיד שאני הייתי מצליח לשכנע אותך, שאם עשר דקות יש לך עשרים וארבע שעות, תשנאי אותו עשרים ושלוש שעות וחמישים דקות, ועשר דקות תפסיקי לשנוא אותו, זה הכל. מה? אבל אז אני אגיד לך, לך. מה, לא אז, מה? גם מה שדורון עשה, הוא חמל על עצמו. לא קודם, חמל, קודם כל אתה צריך לחמול על... על עצמך, ואתה גם יכול לחמול על האחר. אבל הוא לא חמל על האחר. אבל למה זה... אתה אומר את זה? אבל, אבל הוא אומר לך אבל... שהוא כן, אתה לא מאמין לו. לי כן. בסדר, אל תאמין. לא אני, לסת, אני, אני, אני פה לא כאילו... שקדם, לא אבל במה הוא נהנה מהחברה שלך? עכשיו יותר טוב לו. אתה יודע במה הוא נהנה? שהוא עכשיו מאשר את כל התוכניות, ויותר נעים לו, והוא היה במסיבת סולו וראה את האנשים שהוא הציק להם, ופתאום... הוא פתאום... הוא שכמד אותי. עכשיו, אני פה כאילו... אני פה כאילו הרבה באופן, הרבה אני הרבה. פה בפוזה של מורה בודישתי, כאילו, נכון? אז אתה אומר, ואתם לא מאמינים, ואי אפשר וזה. תנסו, תנסו. עכשיו שוב, אל תנסה על מישהו שהוא נורא מביא לך את הסעיף, אל... כי אתה לא, לא תצליח. בלי... מה? אל תנסה על היטלר. בלי... כן. ולא על ביבי. אתה יודע מה? בוא אני אתן לך דוגמה. רגע, רגע, רגע, לא, לא. אני אתן לך דוגמה. תחשוב על מישהו, אתה שומע? תחשוב על מישהו שלפני עשר שנים נתקלת איתו, ונורא כעסת עליו, ועכשיו אתה כבר... עזוב, אתה יודע מה? בוא ניקח מקרה אידיאלי, הבן אדם מת. טוב? <laughs> לא בגללך נגיד, אבל הוא לא מת. <laughs> <הרקת אותו. laughs> עכשיו <laughs> תנסה, תנסה לחמול עליו, אתה תוכל. אוקיי, <coughs> <Okay. coughs> אז תתחיל מזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים לצאת לדרך מהמקום שאנחנו נמצאים בו. לא משום מקום אחר. לא ממקום שאפי אומר שצריך להיות בו. אלא מאיפה שאנחנו נמצאים. אנחנו צריכים לבחור. קרבות במרכאות שאנחנו יכולים לעמוד בהם. אפשר לעבור משלבים? כלומר, בטח. להתחיל בחוס, בחוסר יחד? כן, כן. לעבור לחמלה? כן, כן. בפירוש, כן. זה מה שאמרתי קודם. עשר דקות ביום אל תשנא אותו. לא אמרתי תחמול עליו. רק אל תשנא אותו. תחשוב עליו. אבל לדוגמה, עכשיו יש לזה כל מיני אמצעי עזר שאמרתי לכם. תחשוב על זה שיש אנשים שאוהבים אותו. <אח> יש, <אח> יש, <אח> יש אנשים, <אח> יש אנשים <אח> שחושבים <אח> שהוא <אח> בסדר. <אח> <אח> למה? כי אמרנו ש... אז אתה אותו, תבחרי במה שאת רוצה. אני רק אגיד משהו, שהלכתי לריטריט ביום שבת, ריטריט עירוני עם אילן? לא. ואחרי ארבע שעות, אני הרגשתי שאם היה לי... אם הייתי באמריקה והיה לה נשק, פשוט הייתי יורה שם וחצי מהאנשים, ופשוט קראתי והלכתי כי לא יכולתי לסבול את הזיוף וההתחסדות, וכולם רק דיברו אותה שפה ואותו פרצוף, וזה היה כל כך בעיניי. איפה זה? פה, בברטנה. וממש הלכתי בשביל קצת להתחזק, אני הרגשתי, חזרתי אתכם ברגל הבן. ממש. באת להתחזק ויצאת נחלשת? באת לחזק ויצאת? אה, בת עתן נעים. תולנאי. בת דודה שהן צביעה, בת אחות, כן. צביעה. בסדר, רגע, אני אמרתי שאני מצדיק את כל הבודלישטים בהתנהגות שלהם. לא, ומה שאני הרגשתי, יצאתי משם, והרגשתי שהייתי באיזה... פעם הייתי הולכת, התנדבתי במקום של זונות שהיה מנוהל על ידי נוצרים, אוונגליסטים. אז הייתי באה כל שבת ל... הם היו מדברים כולם. כן. להב, להב, להב, אוהבים אותי, ואוהבים אותי, ואוהבים את כולם, ואת הרוצחים, עכשיו, זה היה... כולם חמלו שם, יש חמלה בלי חוכמה, כי ביד הנשק הייתה עושה רצח, תקשיבי לי, כן, בטח. יש חמלה, יש חמלה בלי תובנה, בלי חוכמה, ויש חוכמה בלי חמלה, ושניהם מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכנים, וחמלה שהיא בלי תובנה, שהיא סנטימנטלית, שהיא נמרחת, שהיא מרשמלו, זה לא בודיעיזם. וכל הזמן ללכת ולחייך, גם כן, לא נגיד... אבל זה שאתה הולך לקבוצות האלה, אני שואלתי את עצמי, יש כל מיני אנשים, אז איך אתה... הוא אמר שאושר, איך זה אי יושב לספת אגם בשוויץ, אני מורח על הבגד שלי, חמאה סבבה נהדרת, הבגד טרי, בערך נפלא, ואגם כחול מולי, ועצים ירוקים, שישים ירוקים לפניי, ועל כל עץ תלוי ראשו שאני לא סובל. של שאני לא סובל. כן, אנחנו צריכים תכף לסיים. נטע, יש לך עוד שאלה. שאלתי איך, זה מה שאני שואלת את זה, איך אני נצאתי בהודו, ואני בקבוצה כזאת ש... שחלק מהאנשים האלה עושות, כמו שהיא הייתה, היא נכנסה מהקבוצה הזאת. אין לך חיילה לעצמם. נו, תסיים. הקבוצה תבררו, קודם יהיה מי בקבוצה תיפגשי תמיד את הדברים אל תלכי לקבוצה הזאת, תתאחצו מה ותלכי, יש עוד קבוצות בדרמסלאא. אנשים קמים והולכים ו... בעצם. אבל תלכי למקום אחר בדרמסלאא, תלכי לבן. אני יש לי בקשה, לא עכשיו. כן. רדה, אבל... כל העניין הזה של הבחירה של רצון חופשי, שרצון חופשי כן.